Testamentul francez. Pista 17. Îmi venea să-i spun Charlottei că literatura aceea murise în Franța și că în multitudinea cărților de astăzi pe care le devoram de la începutul recluziunii mele de scriitor, o căutam în zadar pe cea pe care mi-aș fi putut-o imagina în mâinile ei. În mijlocul unei izbe siberiene, Da, o carte deschisă, ochii ei scânteind de lacrimi. În conversațiile imaginare cu Charlotte redeveneam adolescent. Maximalismul meu juvenil, stins de multă vreme sub evidențele vieții, se deștepta. Iarăși căutam o operă absolută, unică. Visam o carte care ar putea, prin frumusețea ei, să refacă lumea. Și auzeam vocea bunicii răspunzându-mi, înțelegătoare și zâmbitoare ca o dinioară, la Sara-ansa pe balconul ei. Îți mai amintești de apartamentele strâmte din Rusia care gemeau de cărți? Da, cărți pe supat, în bucătărie, în antreuni, grămădite până în tavan și cărți de negăsit împrumutate pentru o noapte, pe care trebuia să le restitui la șase dimineața fix. Apoi altele copiate la mașină cu șase indigouri deodată. Primea al șasele exemplar, aproape ilizibil și numit Orb. Vezi, e greu de comparat. În Rusia, scriitorul era un zeu, se aștepta de la el totodată și judecata de apoi și împărăția cerurilor. Acolo ai auzit vreodată vorbindu-se de prețul unei cărți? Nu pentru că o carte era neprețuită. Puteai să nu-ți cumperi o pereche de ghete și iarna să-ți înghețe picioarele, dar puteai cumpăra o carte. Vocea Charlottei s-a întrerupt parcă pentru a mă face să înțeleg că acel cult al cărții în Rusia nu mai era decât o amintire. Dar cartea aceea unică, cartea absolută, totodată judecată și împărăție, a exclamat adolescentul care redevenisem eu. la aceea febrilă m-a smuls din discuția mea inventată. Rușinat, ca și cel surprins vorbind singur, mă vedeam așa cum eram. Un bărbat gesticulând în mijlocul unei cămăruțe întunecoase, o fereastră neagră dă spre un zid de cărămizi și nu are nevoie nici de perdele, nici de obloane. O cameră pe care o pot traversa în trei pași, unde obiectele din lipsă de spațiu se aglutinează, încălecându-se, încurcându-se. O mașină veche descris, un reșou electric, scaune, etajeră, duș, masă, Sperietori din haine agățate pe pereți Și pretutindeni, foi de hârtie, fragmente de manuscris Cărți care-i conferă acestui interior tixit un fel de nebunie foarte logică Dincolo de geam, începutul unei nopți de iarnă ploioase Și, curgând din labirintul de case vetuste O melodie arăbească vaet și jubilare la oaltă Și un bărbat îmbrăcat cu un palton vechi de culoare deschisă E foarte frig pe mâini poartă mânuși fără degete necesare ca să bată la mașină în o anghețată. înghețată. Vorbește adresându-se unei femei. Îi vorbește cu încrederea pe care nu o ai întotdeauna, nici față de intimitatea propriei tale voci. Îi pune întrebări despre opera unică, absolută, fără să se teamă că pare naiv sau ridicol de patetic. Ea îi va răspunde. M-am gândit înainte de a adormi că, venind în Franța, Charlotte va încerca să înțeleagă ce a ajuns literatura din care câteva cărți vechi însemnau pentru ea în Siberia un minuscul arhipelag francez. Și îmi imaginam că, intrând seara în apartamentul unde avea să trăiască, voi remarca pe colțul mesei sau pe pervazul ferestrei o carte deschisă, o carte recentă pe care Charlotte o va citi în absența mea. Mă voi apleca deasupra paginilor și privirea îmi va cădea pe rândurile acestea. Într-adevăr a fost dimineața cea mai blândă din iarnă aceea. Era soare ca în primele zile de aprilie, promoroaca se topea și iarba udă strălucea ca stropită de roă. După ce împetrecusem singura dimineață, revăzând o mulțime de lucruri, cu o melancolie mereu crescândă sub norii de iarnă, uitasem de grădina cea veche și de bolta de viță, la umbra căreia se hotărâse viața mea. Să trăiesc după chipul acelei frumuseți, asta aș fi vrut să știu să fac. Limpezimea acestei țări, transparența, profunzimea și miracolul îmbinării apei, pietrei și luminii, iată singura cunoaștere, prima morală. Armonia aceasta nu e iluzorie, este reală și în fața ei simt necesitatea cuvântului. 4. Tinerii logodnici în ajunul munții sau oamenii care tocmai s-au mutat simt probabil fericita dispariție a cotidianului. Parcă acele câteva zile festive sau dezordinea voioasă a instalării vor dura mereu, devenind însăși materia ușoară și spumoasă a vieții lor. Într-o beție asemănătoare îmi trăiam eu ultimele săptămâni de așteptare. Mi-am părăsit că măruța, am închiriat un apartament pe care știam că nu-l puteam plăti decât timp de patru sau cinci luni. Puțin împăsa. din încăperea în care urma să trăiască Charlotte, se vedea întinderea gri albăstruie a acoperișurilor care reflectau cerul de aprilie. M-am împrumutat cât am putut, am cumpărat mobilă, perdele, covor și toate mărunțișurile menajere de care mă lipsisem întotdeauna în vechea mea locuință. De altfel, apartamentul rămânea gol, eu dormeam pe o saltea. Dar viitoarea camera a bunicii avea acum un aer locuibil. Cu cât era mai aproape luna mai, cu atât sporeau inconștiența aceea fericită, nebunia aceea cheltuitoare. Am început să cumpăr de la negustorii de antichități mici obiecte vechi, care, potrivit ideii mele, aveau să-i dea suflet acelei camere cu înfățișarea prea obișnuită. În prăvălia unui anticar am găsit o lampă de masă. A aprins-o ca să-mi facă o demonstrație. Eu mi-am imaginat chipul Charlottei la lumina acelui abajur. Nu mai puteam să plec fără lampă. Am umplut etajera cu volume vechi, cu cotor de piele, cu reviste ilustrate de la începutul secolului. În fiecare seară, pe masa rotundă ce trona în mijlocul încăperii decorate, îmi etalam trofeele. O jumătate de duzină de pahare, un burduf vechi, un teanc de cărți poștale de altădată. Degeaba îmi spuneam că Charlotte nu o să vrea niciodată să părăsească saransa pentru mai multă vreme. Și mai ales mormântul lui Fiodor și că s-ar fi simțit la fel de bine într-un hotel ca și în muzeul acela improvizat. Eu nu mă mai puteam opri din cumpărat și din aranjat. Chiar dacă este inițiat în magia memoriei a artei de a recrea clipa pierdută, omul rămâne legat înainte de toate de fetișurile materiale ale trecutului. Ca un scamator care, după ce a dobândit prin voia Domnului un dar de așa zis făcător de minuni, îi preferă îndemânarea degetelor sale și valizele cu fund dublu, care au avantajul că nu-i tulbură bunul simț. Iar adevărata magie, știam, avea să se arate în refluxul albăstruial acoperișurilor, în fragilitatea aeriană a liniilor de la fereastra pe care Charlotte o va deschide a doua zi după sosire, dis de dimineață, și în sonoritatea primelor cuvinte franțuzești, schimbate cu cineva la un colț de stradă. Într-una dintre ultimele seri de așteptare m-am surprins rugându-mă. Nu, nu erau rugăciune după toate regulile, nu învățasem niciodată nici măcar una, fiindcă crescusem la lumina demistificatoare a unui ateism militant, și aproape religios prin cruciada lui neobosită împotriva lui Dumnezeu. Nu, era mai degrabă o implorare diletantă și confuză, al cărei destinatar rămânea necunoscut. Pomenindu-mă în delictul flagrant al acelui act neobișnuit, m-am grăbit să îl iau în derâdere. M-am gândit că, dată fiind din pietatea vieții mele trecute, aș fi putut să exclam ca și marinarul dintr-o povestire de Voltaire. De patru ore am călcat pe crucifix în patru călătorii în Japonia. M-am numit păgân, idolatru. Totuși ironiile acelea nu au întrerupt vagul murmur interior pe care îl deslușeam în adâncul sufletului meu. Tonul lui avea ceva copilăresc, parcă i-aș fi propus un târg interlocutorului meu anonim. Să mai trăiesc doar 20 de ani, ba chiar 15. Bine, fie doar 10. Numai să fie posibile revederea aceea, clipele acelea regăsite. M-am ridicat, am împins ușa încăperii de alături. În penumbra unei nopți de primăvară, camera veghea, însuflețită de o așteptare discretă. Chiar și evantaiul vechi, deși cumpărat abia de două zile, stătea parcă de ani de zile pe măsuța joasă, în paloarea nocturnă a geamurilor. Era o zi fericită, una dintre zilele gri și leneșe, rătăcite în toiul sărbătorilor de la începutul lunii mai. Dimineața am bătut în perete un cuier mare în antreu puteai să-ți agăți acolo cel puțin vreo 10 haine. Nici măcar nu m-am întrebat dacă vara o să am nevoie de el. Fereastra Charlottei rămânea deschisă. În prezent, printre suprafețele argintii ale acoperișurilor, se vedeau aici și colo primele pulcuri luminoase de verdeață. În cursul dimineții am mai adăugat un scurt fragment la însemnările mele. Mi-am amintit că, într-o zi la Saransa, Charlotte îmi vorbise despre viața ei la Paris după primul război mondial. Îmi spunea că perioada aceea de după război, care devenea fără ca cineva să poată ghici perioada dintre cele două războaie, avea în atmosfera ei ceva profund fals. O falsă jubilare, o uitare prea ușuratică. Asta i amintea curios de reclamele pe care le citise în ziare în timpul războiului. Încălziți-vă fără cărbune și ți se explica cum puteai folosi gemotoace de hârtie. Sau, gospodine fierbeți rufele fără foc, și chiar, gospodine, economisiți fiertura fără fierbere. Charlotte spera că, întorcându-se în Franța cu Albertin, pe care se ducea să o întâlnească în Siberia, avea să regăsească Franța de dinainte de război. Notând acele gânduri, îmi spuneam că în curând voi putea să-i pun atâtea întrebări Charlottei, să precizez o mulțime de amănunte. să aflu de pildă cine era domnul în frac de pe una dintre fotografiile noastre de familie și de ce fusese decupată cu grijă o jumătate din poza aceea. Și cine era femeia în pufoaică, a cărei prezență printre personajele din Belepoc, mă o odinioară. Ieșind la sfârșitul după amiezii, am găsit un plic în cutia mea poștală. De culoare crem purta antetul prefecturii de poliție. Oprit în mijlocul trotuarului, mi-a trebuit mult timp ca să-l deschid rupându-l stângaci. Ochii înțeleg mai iute decât mintea, mai cu seamă când e vorba de o veste pe care ea nu vrea să o înțeleagă. În acel scurt moment de nehotărâre, privirea încearcă să sfărâme implacabila înlănțuire a cuvintelor, ca și cum ar putea modifica mesajul înainte ca gândul să vrea să-i primească înțelesul. Literele mi-au săltat în fața ochilor, împresurându-mă cu frânturi de cuvinte, cu bucăți de fraze. Apoi, cu greu, s-a impus cuvântul esențial, întipărit în caractere groase, spațiate, ca pentru a fi scandate, inacceptabilitate și contopindu-se cu zvâcnetul sângelui meu la tâmple, au urmat formulele explicative. Situația dumneavoastră nu corespunde, într-adevăr nu îndepliniți. Am rămas cel puțin un sfert de ceas nemișcat cu privirea atintită pe scrisoare. În cele din urmă am început să merg drept înainte, uitând unde trebuia să mă duc. Nu mă gândeam la Charlotte, ceea ce îmi făcea rău în primele clipe era amintirea vizitei mele la doctor. Da, a plecarea aceea absurdă până la pământ și zerul meu îmi acum de două ori inutile și umilitoare. Numai când m-am întors acasă, am devenit într-adevăr conștient de ceea ce mi se întâmpla. Mi-am agățat haina în din dincolo de ușa din fund am văzut camera Charlottei. Așadar, nu timpul era cel care amenința să compromită planul meu ci decizia unui modest funcționar prin câteva fraze pe o singură pagină dactilografiată. Un om pe care nu-l voi cunoaște niciodată și care nu mă cunoștea decât prin intermediul chestionarelor. A doua zi am înaintat un recurs, un recurs grațios, potrivit corespondentului meu. Nu mai redactasem niciodată o scrisoare atât de fals personală, atât de stupid, arogantă și rugătoare totodată. Nu mai înregistrasem curgerea zilelor, mai, iunie, iulie, exista doar apartamentul acela pe care îl umplusem cu obiecte vechi și cu senzații de odinioară. Muzeul acela dezafectat al cărui conservatorii inutil eram și absența celei pe care o așteptam, cât despre însemnări, nu le mai adăugasem niciuna din ziua refuzului. Știam că însăși natura acelui manuscris depindea de revederea aceea a noastră, pe care totuși o speram posibilă. Și adesea în timpul acelor luni am visat unul și același vis care mă trezea în plină noapte. O femeie într-un palton lung întunecat intră într-un orășel de frontieră într-o dimineață de iarnă liniștită. Există un joc vechi. Alegi un adjectiv care exprimă o însușire extremă. Abominabil, de pildă. Apoi îi găsești un sinonim care, fiind foarte apropiat, exprimă aceeași calitate ușor atenuată. Oribil, dacă vrei. Termenul următor va repeta această imperceptibilă atenuare, groaznic și așa mai departe coborând de fiecare dată o treaptă minusculă în calitatea anunțată. penibil, intolerabil, dezagreabil, pentru a ajunge în sfârșit doar la rău și trecând prin mediocru, mediu, oarecare, și încep să urci din nou panta cu modest, satisfăcător, acceptabil, convenabil, agreabil, bun, și să ajungi după vreo 10 cuvinte până la remarcabil, excelent, sublim. Veștile pe care le-am primit din Saransa la începutul lunii august Suferiseră parcă o transformare asemănătoare Căci transmise mai întâi lui Alex Bond Îi lăsase Charlottei numărul lui de telefon de la Moscova Veștile acelea și pachetul care le însoțea Călătoriseră multă vreme trecând de la o persoană la alta De câte ori erau încredințate cuiva Sensul lor tragic se diminua Emoția se estompa Și un necunoscut m-a anunțat la telefon pe un ton aproape jovial Știți, mi s-a dat un pachetel pentru dumneavoastră este din partea... Nu știu cine era în sfârșit. Ruda dumneavoastră a decedat în Rusia. Erați probabil deja la curent. Da, v-a transmis testamentul dumneavoastră. Voi să spună glumind moștenirea dumneavoastră. Din greșeală, printr-o scăpare verbală pe care o constatam adesea la rușii noi, a căror engleză devenea principala limbă folosită, a vorbit despre testament. L-am așteptat îndelung în holul unuia dintre cele mai bune hoteluri pariziene. Vidul înghețat al oglinzilor de ambele părți ale fotoliilor corespundea perfect neantului care îmi împânzea privirea, gândirea. Necunoscutul a ieșit în ascensor, poftindu-o înainte pe o femeie blondă, înaltă, strălucitoare, al cărei zâmbet se adresa parcă tuturor și nimănui. Erau urmați de un alt bărbat foarte lat în numeri. Val Grig, a spus necunoscutul strângându-mâna și mi-a prezentat pe cei care îl însoțeau, precizând, Nestatornica mea interpretă credinciosul meu bodyguard. Știam că n-am să pot evita invitația la bar. Să ascult pe Val Grig avea să fie un mod de a-i mulțumi pentru serviciul făcut. Avea nevoie de mine pentru a gusta din plin și confortul acelui hotel și noua sa calitate de businessman internațional și frumusețea nestatornicei interprete. Vorbea despre succesele lui și despre dezastrul rusesc, fără să-și dea seama poate că, involuntar, se stabilea o strușnică relație de cauză și efect între cele două subiecte. Interpreta, care cu siguranță auzise toate acestea de mai multe ori, parcă dormea cu ochii deschiși. Garda de corp, ca pentru a justifica prezența, privea insistent persoanele care intrau și ieșeau. Ar fi mai ușor, m-am gândit eu brusc, să le explic unor marțieni ceea ce simt eu decât celor trei. Am deschis pachetul în metrou, o carte de vizită a lui Alex Bonda alunecat jos. Erau câteva cuvinte de condoleanțe, scuze pentru că nu putuse să-mi mâneze personal pachetul, dar mai ales data morții Charlottei, 9 septembrie din anul trecut. Nu mai urmăream succesiunea stațiilor, revenindu-mi în fire numai la capătul liniei. Septembrie anul trecut, Alex Bond se edusese la Saransa în august cu un an în urmă. Câteva săptămâni mai târziu îmi depuneam cererea de naturalizare, poate chiar în momentul în care Charlotte se prăpădea. Și toate demersurile mele, toate proiectele mele, toate lunile acelea de așteptare se situau după viața ei. În afara vieții ei, fără nicio legătură posibilă cu viața aceea încheiată. Pachetul fusese păstrat de o vecină, apoi abia primăvara i-a fost înmânat lui Bond. Pe hârtia groasă de ambalaj erau câteva cuvinte scrise de mâna Charlottei. Vă rog să-i transmiteți plicul acesta lui Alexei Bondarcenco, care va avea amabilitatea să-l înmâneze nepotului meu. Am luat din nou metroul la capătul liniei. Deschizând plicul îmi spuneam cu o ușurare îndurerată că în cele din urmă nu decizia funcționarului fusese cea care îmi zădărnicise planul, ci timpul, un timp înzestrat cu o ironie scrâșnită și care, prin jocurile și incoerențele lui, ne reamintește de puterea lui absolută. Plicul nu conținea altceva decât vreo 20 de pagini scrise cu mâna, prinse cu o agrafă. Mă așteptam să citesc o scrisoare de adio. De aceea nu pricepeam de ce era atât de lungă, știind cât de puțin îi plăceau Șarlotei formulele solemne și efuziunile verbale. Fără să mă pot hotărâ să încep o lectură neîntreruptă, am frunzărit primele pagini fără să întâlnesc undeva formule de genul «Când vei citi aceste rânduri, eu nu voi mai fi», de care mă temeam atâta. De altfel, scrisoarea de la bun început nu se adresa parcă nimănui, trecând rapid de la un rând la altul, de la un alineat la celălalt. Am înțeles oarecum că era vorba de o întâmplare fără nicio legătură cu viața noastră de la Saransa, cu Franța-Atlantida noastră și cu sfârșitul acela, căruia Charlotte ar fi putut să mă facă să-i ghicesc iminența. Am ieșit din metrou și, fără să intenționez să urc imediat, mi-am continuat lectura distrat, așezându-mă pe o bancă într-un parc. Acum vedeam că istorisirea Charlottei nu ne privea. Ea transcria, cu scrisul ei fin și precis, viața unei femei. Neatent, probabil că am sărit peste locul în care bunica îmi explica unde se cunoscuseră. De altfel, puțin îmi păsa de asta, căci viața povestită de ea nu era decât un destin de femeie în plus, unul dintre destinele tragice de pe vremea lui Stalin, care ne răscoleau când eram tineri, și a căror durere se tocise de atunci. Femeia aceea, fica unui Chiabur, cunoscuse încă de copil exilul în mlaștinile Siberiei Occidentale. Apoi, după război acuzată de propagandă anticolhoznică, se pomenise într-un lagăr. Parcurgeam paginile acelea ca pe ale unei cărți știute pe de rost. Lagărul cedri pe care îi doborau prizonierii, cufundându se în zăpadă până la brâu. Cruzimea zilnică banală a gardienilor, bolile moartea și dragostea cu sila sub amenințarea unei arme sau a unei norme de lucruri inumane. Și dragostea cumpărată cu o sticlă de alcool. Copilul a dus pe lume de femeia aceea a executat pedeapsa mamei, așa era legea. În acel lagăr de femei exista o baracă aparte prevăzută pentru nașterile acelea. Femeia murise călcată de un tractor cu câteva luni înainte de amnistia dezghețului. Copilul urma să împlinească doi ani și jumătate. Ploaia m-a alungat de pe bancă, am ascuns scrisoarea Charlottei sub haină, am alergat spre casa noastră. Povestirea întreruptă împărea foarte tipică. La primele semne de liberalizare, toți rușii începuseră să își scoată din străfundurile memoriei trecutul cenzurat. Și nu înțelegeau că istoria nu avea nevoie de acele nenumărate gulaguri mărunte. Îi ajungeau unul singur, monumental și considerat clasic. Charlotte, trimițându i mărturiile ei, fusese probabil captivată, ca și ceilalți, de veția cuvântului descătușat. Zădărnicia mișcătoare a acelui pachet mi-a făcut rău. Am măsurat din nou nepăsarea disprețuitoare a timpului. Femeia aceea, închisă cu copilul ei, palpita la hotarul uitării definitive, dăinuind doar prin paginile acelea manuscrise. Și chiar și Charlotte, am împins ușa, un curent de aer a mișcat cu un pocnet surd, ca naturile unei ferestre deschise. M-am dus să o închid în camera bunicii. M-am gândit la viața ei. O viață care lega între ele epoceat de diferite, începutul secolului, epoca aceea aproape arhaică, aproape la fel de legendară ca și domnia lui Napoleon, și sfârșitul secolului nostru, sfârșitul mileniului. Toate revoluțiile, războaiele, utopiile, eșuate și teroarea izbutită. Ea îi distilase esența în durerile și în bucuriile zilelor sale, și densitatea aceea palpabilă a trăirii avea să se cufunde în curând în uitare ca și gulagul minuscul al prizonierei și al copilului ei. Am rămas o clipă la fereastra Charlottei, îmi imaginasem de-a lungul mai multor săptămâni privirea ei țintită asupra priveliștii acelea. Seara, mai mult ca să am conștiința, în păcată, am păcată m-am hotărât să citesc până la capăt paginile Charlottei, iarăși am dat de femeia închisă, de atrocitățile din lagăr și de copilul care adusese în lumea aceea aspră și murdară câteva clipe senine. Charlotte scria că reușise să obțină aprobarea de a merge la spitalul în care murea femeia aceea. Deodată pagina pe care o țineam în mână s-a transformat într-o foaie subțire de argint. Da, m-a orbit cu o lucire metalică, scoțând parcă un sunet rece, ascuțit. Un rând a strălucit cum îți ochii filamentul unui bec. Scrisoarea era scrisă în rusește, iar Charlotte trecea la franceză numai la rândul acela, ca și cum nu ar mai fi fost sigură de rusa ei. Sau, ca și cum franceza, franceza aceea dintr-o altă epocă trebuia să-mi permită o oarecare detașare față de ceea ce avea să-mi spună. Femeia aceea se numea Maria Stepanovna Dolina, era mama ta. Ea a vrut să nu ți se spună nimic cât mai multă vreme. Un plic mic era prins cu o agrafă de ultima pagină, l-am deschis. Era o fotografie pe care am recunoscut-o numai decât. O femeie în pufoaică cu o șapcă mare rusească cu clapele lăsate în jos pe un dreptunghi mic de pânză albă cu sut lângă șirul de nasturi un număr. În brațele ei, un copilaș înfășurat într-o gogoașă de lână. Noaptea am regăsit în minte imaginea pe care o crezusem întotdeauna un fel de reminiscență prenatală, venită de la strămoșii mei francezi și de care în copilărie eram foarte mândru. Vedeam în ea dovada francității mele ereditare. Era ziua aceea de toamnă însorită la marginea unei păduri, cu o invizibilă prezență feminină. Cu un aer foarte curat și cu funigei unduind prin spațiul acela luminos. Acum înțelegeam că pădurea aceea era de fapt aigaua nesfârșită și că fermecătoarea vară a fetelor bătrâne avea să piară într-o iarnă siberiană, care dura 9 luni. Funigeii argintii și ușor din iluzia mea franceză nu erau decât niște șiruri de sârmă ghimpată nouă, care nu abusese timp să ruginească. Mă plimbam cu mama pe teritoriul lagărului de femei, era prima mea amintire din copilărie. Două zile mai târziu am părăsit apartamentul acela. Proprietarul venise în ajun și căzusem la învoială, îi lăsasem toate mobilele și obiectele vechi pe care le adunasem timp de câteva luni. Am dormit puțin, la ora patru eram deja treaz. Mi-am pregătit rucsacul gândindu-mă să plec chiar în ziua aceea în peregrinările mele obișnuite. Înainte de a pleca, am aruncat o ultimă privire în camera Charlottei. În lumina cenușie a dimineții, liniștea ei nu mai amintea de un muzeu. Nu, nu mai părea nelocuită. Am ezitat o clipă, apoi am înșfăcat un volum vechi, pus pe pervazul ferestrei și am ieșit. Străzile erau pustii, aburite de somn. Perspectivele lor păreau să se contureze pe măsură ce înaintam spre ele. Mă gândeam la însemnările pe care le duceam în rucsac. În seara aceea sau a doua zi spuneam eu, voi adăuga noul fragment care îmi venise în minte în noaptea ce trecuse. Eram la saransa în ultima mea vară la bunica. În ziua aceea, în loc să o luăm pe cărarea care ne ducea prin stepă, Charlotte a pornit pe sub copaci din păduricea înțesată de material de război, numită de localnici Stalinka. O urmasem cu un pas nehotărât. Potrivit zvonurilor în hățișurile din Stalinka, puteai să dai peste o mină. Charlotte se oprise în mijlocul unei poieni largi și murmurase. Privește. Văzusem trei sau patru plante identice care ne ajungeau până la genunchi. Frunze mari, dințate, vrejuri care se agățau de niște vețe subțiri, înfipte în pământ. Arțari minusculi, arbuși tineri de coacăs negru, nu înțelegeam bucuria misterioasă a Charlottei. Este o viță de vie, una adevărată, îmi spusese ea în cele din urmă. A, bine. Dezvăluirea aceea nu îmi sporea curiozitatea. În mintea mea nu puteam să leg planta aceea modestă de cultul pe care îl nutrea pentru vin patria bunicii mele. Rămăsesem câteva minute în inima Stalincăi, în fața plantației secrete a Charlottei. Amintindu-mi de vița aceea, am simțit o durere aproape insuportabilă și totodată o bucurie profundă, o bucurie care îmi la început rușinoasă. Charlotte murise și în locul Stalincăi, conform spuselor lui Alex Bond, pusese construit un stadion. Nu putea exista o dovadă mai palpabilă a dispariției totale, definitive. Dar bucuria era mai puternică, izvora din clipa aceea trăită în mijlocul unui luminiș, în bătaia vântului de stepă, în liniștea senină a acelei femei, stând în fața a patru arbuști, sub frunzele cărora aghiceam acum ciorchin fragezi. Din mers mă uitam din când în când la fotografia femei în pufoaică, de-acum înțelegeam cele le dădea trăsăturilor ei, o asemănare îndepărtată cu persoanele din albumele familiei mele adoptive. Era un zâmbet ușor, ivit grație formulei magice a Charlottei, tip pom. Da, femeia fotografiată lângă gardul unui lagăr rostise cu siguranță în sinea ei silabele acelea enigmatice. Mă opream o secundă, îi priveam ochii. Va trebui să mă obișnuiesc cu ideea că femeia aceasta, mai tânără decât mine, este mama mea, îmi spuneam eu atunci. Puneam fotografia la loc porneam din nou și când mă gândeam la Charlotte, prezența ei pe străzile acelea ațipite avea evidența discretă și spontană a vieții înseși. Îmi mai lipseau doar cuvintele care puteau să o spună. Sfârșit. Ați ascultat Testamentul francez de Andrei Machin. A citit Gina Georgescu. Aprilie 2004. <tri> Dragi ascultători, digitalizarea a fost făcută de către subsemnatul Cristi Simion. În speranța că ați lecturat cartea cu plăcere, vă urez toate cele bune. La revedere! La revedere!